«Анголон. Неприборкана Анжеліка. Книга 4. Частина 2. Кандія. Розділ 13. Герцог Девівон прокричав з човна, посміхаючись. «До побачення, Люба моя! Ми зустрінемося через кілька днів на Мальті. Моліться за мою перемогу!» Анжеліка, що стояла біля поручнів, змусила себе посміхнутися. Вона зняла свого пояса із блакитного шовку із золотою бахромою і кинула його молодому чоловікові. «У заставу перемоги прив'яжіть його до вашої шпаги!» «Дякую!» – кричав до Вівонська, їка, що ніс його. Він поцілував пояс, прив'язав його до Ефеса своєї шпаги і випростався, прощально махнувши рукою. Анжеліка подумала, що не варто засмучуватися цією розлукою. Девівон вирішив переслідувати Рескатора, сподіваючись наздогнати його неподалік Мальти, де можна було отримати допомогу від галер лицарів ордена святого Іоанна Єрусалимського. Адміральська Ларояль була надто важка і неповоротка для таких перегонів, тому він перебрався на Люронну, залишивши свою галеру та Анжеліку під охороною Дела Бросардієра та кількох солдатів. До лавалети «Ла Рояль» мала йти повільніше, невеликими переходами, разом із дофіною, якій треба було полагодити отримані пошкодження. Бойові галери скоро зникли з поля зору, вкриті густою завісою зливи, що швидко наставала з південного заходу. Незабаром дощ застукав по палубі дедалі сильніше. Анжеліка сховалась у наметі. Дісталася нам від піратів. «А тепер треба чекати неприємностей від моря», – зауважив Делабросардєр. «Це буря? Ще ні, та скоро буде». Дощ перестав, але небо лишалося сірим, і хвилювання на морі не вщухало. Незважаючи на пориви вологого вітру, який час від часу налітав, дихати було важко. Розмови славного Саварі і лейтенанта Демілерана, який трохи відтанув після відбуття Девівонна, до якого він відчував відчайдушні ревнощі, навели на Анжеліку смертельну нудьгу. «Навіщо я тільки опинилась на цій галереї, сказала вона Саварі і сумно посміхнулася, згадавши Версаль, Мольєра та його жарти. Настала ніч, і де лабросард'єр порадив їй замкнутись у каюті під містком. Вона не могла наважитися на це і сказала, що спуститься до каюти тільки якщо залишатися на кормі буде зовсім неможливо. Сильні удари хвиль, що викликали кільову качку поскрипування судна, нагнали зрештою на неї глибокий сон. Прокинулася вона немов після кошмару у темряві і, підвівшись на ложі, відчула щось незвичайне. Сильна хитавиця тривала, хоча вітер наче вщух. Раптом вона зрозуміла, що її збудило. То була тиша, не чути було гонгів наглядачів, жодних звуків. Можна було подумати, що галеру, залишену людьми, несе по хвилях, як уламок після аварії корабля. Жах охопив молоду жінку. Вона покликала. «Пане де прокиньтеся!» Відповіді не було. Їй вдалося встати і важко зробити три кроки. Вона спіткнулася об щось м'яке і мало не впала. Нагнувшись, вона намацала галуни мундира. Анжеліка схопила за плече людину, яка лежала на підлозі, і потрясла її. «Пане де прокиньтеся ж!» Він підкорявся її руці з дивною покірністю. Анжеліка гарячково шукала його обличчя і з жахом кинулася назад, відчувши смертельний холод. Піднявшись, вона знайшла свій саквояж, який завжди тримала біля себе, а в ньому дорожній ліхтарик, висікла вогонь і після трьох спроб Вітер гасив вогник, зуміла накрити його червоним склом і висвітлити намет. Пандела Бросардєв лежав на боці. Очі його вже заскліли, на лобі зяяла страшна рана. Обійшовши його, Анжеліка дісталася порога. Там вона спіткнулася ще об один труп. Солдата, мабуть, також убитого одним ударом. Вона обережно підняла край фіранки на дверях і озирнулася. У темряві виднілися якісь вогники, з того боку, де містилися веслярі. Містками над їхніми лавами рухались якісь силуети. Це були не наглядачі з довгими бичами, а фігури в червоних сорочках, що хрипко перегукувались. Анжеліка відпустила завісу і відступила в глибину намету, не звертаючи уваги на піну, що її заливала, коли на корму накочувала особливо велика хвиля. Жах охопив її. Тепер вона розуміла, чому більше не чути гонгів. Шурхід босих ніг змусив її підняти голову. Біля входу в намет стояв Ніколя в каторжних лахміттях. На зарослому обличчі під капелюхом сплутаного волосся виблискував той самий погляд, та ж усмішка, яка налякала її колись, коли вона побачила його за вікном таверни. Він заговорив, і його плутана відчайдушна мова здавалася продовженням кошмару. Маркізо Янгелів, красуне моя, мрія моя, бачиш мене? Заради тебе я розбив свої ланцюги. Одним ударом управителя, іншим наглядача. Ха-ха-ха, ми всіх їх побили. Ми вже давно це готували, але ризикнули через тебе. Побачити тебе тут, живу, такою, якою ти мені уявлялася усі ці десять років, коли я дивився на небо, а ти належала іншому. Що ж це? Ти його цілувала і пестила. Я тебе знаю. Ти своїм життям жила, а я своїм. «Ти начебто виграла, але це не назавжди. Колесо повертається. Ось воно і привело тебе сюди». Він підходив до неї, простягаючи руки зі слідами ланцюгів на зап'ястях. Ланцюгів, які він так довго терпів на собі. Ніколя Каламбреден двічі тікав із каторги і знову опинявся на галерах. Але втретє він переміг. Він та його товариші вбили увесь екіпаж, усіх солдатів та офіцерів. Галера була у їхній владі. Ти чому не відповідаєш? Злякалася? А я ж колись тримав тебе у руках, і ти тоді не дуже боялася. Блиснула блискавка, що роздерла небо навпіл. І вдалині прогуркотів грім. Хіба ти не впізнала мене? Не може цього бути. Я впевнена, що ти впізнала мене ще тоді. До неї долинув запах солі і поту від його лахміття. Охоплена огидою, вона закричала. «Не чіпай мене! Не чіпай мене!» «Ага, ти мене впізнала. Скажи, хто я?» «Ти каламбреден, бандит». «Ні, я – Нікола, який був твоїм повелителем на нєльській вежі». Налетіла велика хвиля, накривши їх із головою. І Анжеліці довелося вхопитися за поручні, щоб її не змило в море. Тяжкий удар по палубі злився з гуркотом грому. Молодий каторжник з'явився біля порога в розгубленості. «Каїд, головна щогла обломилася, що робити?» Нікола з лайкою обтрусив своє лахміття і накинувся на хлопця. Ідіота нещасний, що ж ти вимагав убити всіх матросів, якщо не знаєш, як тут керувати? Ти ж сказав, що знаєш, як вести судно морем. Так вітрил більше не залишилося. Добре, значить, веслуватимемо. Нехай за звичну справу беруться ті, кого ми ще не розкували. А ти йди, підстукуй їм ритм. Я їх примушу працювати, цих смаглявих і незгодних. Він пішов. І незабаром на галері знову пролунав монотонний стукіт гонгів, чутний крізь свист бурі. Галера, яка якийсь час безглуздо кидалася в різні боки, прийняла нормальне становище, а Ніколя кількома ударами сокири перерубав основу щогли і сильний удар хвиль заніс її судна. Зробили помпи і весла допомогли галері вирівнятися. Тепер, коли кошмар набув певної форми, до Анжеліки повернулася холоднокровність. Їй вже траплялося переживати смертельний переляк. Але коли напруга досягла меж, у ній прокидалися лють і бойовий дух, які допомагали здобути перемогу. Вимокла сукня прилипала до тіла і заважала рухатися. Вона насилу дісталася свого саквояжу, відкрила його, витягла звідти одяг і, скориставшись затищем, стягла з себе сукню і промоклу білизну. У неї був із собою взятий про всяк випадок чоловічий костюм, із тонкого сірого сукна. Якось вона натягла його на себе. У кюлотах і застебнутому до самого горла камзолі вона почувала себе в більшій готовності впоратися із аварією корабля і каторшниками. Вона одягла чоботи, скрутила волосся і засунула його під фетровий капелюх. В неї вистачило передбачливості знову поратися в саквояжі, відшукати там усі гроші, що ще залишалися, і сховати їх у поясі. Все це вона встигла зробити при хитавиці, що заумирала лише на хвилини, і хвилі, які часто злітали в намет, заливали водою підлогу, по якій ковзало тіло нещасного лабросард'єра. Знов з'явився Ніколя і заволав «Анжеліка», побачивши силует молодого чоловіка і не розуміючи, куди вона зникла. Придивившись, він сказав полегшено «О, це ти, а я вже подумав, що тебе змило за борт, коли не побачив тебе у сукні». За борт може дуже швидко знести, якщо ця хитавиця продовжиться. Крізь розірвані фіранки зі свистом віяв вітер. За Ніколя йшов старий одноокий каторжник із сивою головою. Нахиляючись проти ходу судна, він твердив. «Звідти видно? Звідти видно вогники, що танцюють? Там є гавань, кажу тобі. Там треба сховатися від бурі». Зглуздо з'їхав. «Що ж нам, знову потрапити до рук наглядачів?» Це маленька рибальська гавань. Ми їх налякаємо, і вони будуть вести себе смирно. А як тільки море заспокоїться, ми підемо звідти. А якщо ми війдемо в гавань, то розіб'ємося б скелі. Я не згоден. Що ж ти пропонуєш? Спробуємо протриматися на морі, доки не настане затища. Це ти з божеволів. Це старе корито стільки не витримає. Що ж, вирішимо разом. Він схопив Анжеліку за руку. «Ти йди і стань під містком, а тут тебе може змити. Не хочу, щоб ти дісталася рибам. Ти – моя». У темряві вгадувався безлад розореної галери. Приміщення для веслярів були наполовину залиті водою. Під ударами бичів своїх колишніх товаришів галерники, іноземці, росіяни, маври та турки гребли, напружуючи всі сили. І вибухаючи час від часу криками розпачу та жаху. А куди ж подівся метр Саварі? І що сталося з Фліпо? Ніколя знову опинився біля неї. «Усі хочуть увійти до тієї гавані, а я не хочу. І ще кілька людей не хочуть. Ми зараз спустимо Фелуку і підемо в ній. Пішли, Маркізо». Вона намагалася вислизнути від нього. Їй бачилася можливість порятунку, якщо галера з каторжниками, які збунтувалися, увійде в гавань. Але Ніколя піймав її, взяв на руки і поніс до Фелуки. Коли розвиднілося, їхній човен підстрибував на гребенях хвиль, як горіхова шкаралупка. Небо розвиднілося, хмари зникли, але море залишалося темно-зеленим і бурхливим, люто кидаючи до берега жалюгідних людей, які зухвало протистояли його гнівові. Коли човен виявився зовсім близько від грізних берегових скель, Ніколя вигукнув. Щоб Бог дасть кожен за себе. Каторшники пострибали у воду. — А ти вмієш плавати? — спитав Ніколя Анжеліку. — Ні, все одно пішли. Він кинувся з нею в море, намагаючись підтримувати її голову над водою. Анжеліка добряче ковтнула морської води і мало не захлинулася. Хвиля вирвала її з рук Ніколя і понесла до берега з неймовірною швидкістю. Її вдарило об скелі і вона вчепилася у них із надлюдською силою. Нарешті море відкотилося і Анжеліка проповзла трохи вище. Але налетіла інша шалена хвиля, накривши її з головою, наче холодним саваном. Потім відкотилася і знову наздогнала її. І все-таки їй вдавалося щоразу просунутися ще трохи вперед. І нарешті вона витягла своє тіло, важке як свинець, на береговий пісок. Ще, ще трохи. Вона проповзла вперед, знайшла якусь ямку серед піску та висохлих трав, залізла туди і знепритомніла. Перша її думка була зовсім дитячою. Вона розплющила очі, побачила над собою суворе синє небо і зі страхом подумала, що за всю цю моторошну ніч їй жодного разу не спало на думку звернутися до Бога і зрадити йому свою душу. Ця забудькуватість жахнула її, ніби вона виявила в собі якесь приховане зло. Збентежена вона не сміла виправити свою помилку подякою за те, що проведіння знову давало їй життя. Насилу вона підвелася. Її нудило від морської води, якої вона стільки наковталася, і чи варто було дякувати провидінню? На березі за кілька кроків від неї каторжники, що врятувалися, розвели багаття. Сонце піднялося вже високо і гріло сильно, так що на ній висохли промоклий одяг і навіть волосся. Щоправда, у ньому було багато піску. Садило опалено сонцем шкіру обличчя, руки були подряпані. Помало до неї повернулися всі почуття. Вона чула хрипкі голоси каторжників біля багаття. Їх було десять чоловік. Двоє щось готували на вогні, решта стояли гуртком і сперечалися про щось. «Ні, так не піде!» – кричав високий білявий галерник. «Ми все робили, як ти вилів, дотримувалися закону перед тобою. Тепер ти маєш дотримуватися його перед нами. Ми всі її заслужили, цю адміралову маркізу». Заявив інший тягучим і картавим голосом, «Чому це ти кажеш, що вона тільки тобі має дістатись?» Ніколя стояв до Анжеліки спиною, і вона не чула його відповіді, але каторшники бурхливо протестували. «Так ми й повірили, що вона належала тобі раніше. Як це може бути? Вона жінка вищого світу. Що у неї могло бути із таким, як ти?» «Хочеш надути нас, друже? Так не робиться!» А якщо він і правду каже, то все одно нічого не означає. У Парижі свої правила, але в галерах свої. Один із галерників, лисий, беззубий, старий, промовив, піднявши пальця. Знаєш, як кажуть у Середземномор'ї. Риба, баклану, видобуток пірату, а жінка усім. Усім-усім, заволали інші, погрозливо насуваючись на свого ватажка. Анжеліка підвела очі до верхівки скелі. Треба було спробувати дістатись туди. «Можливо, вдасться сховатися серед кущів чи в лісі над берегом. Мабуть, тут є й мешканці. Рибалки захистять її». Вона обережно стала на коліна. Якби там затіяли бійку, вона мала б час піти. Але спарка затихла. Хтось промовив. «Ну, гаразд, хай буде так. Заперечувати не будемо. Ти у нас головний, значить маєш право першим задовольнятися, але іншим теж лиши». Грубий сміх супроводжував ці слова. Анжеліка побачила, що Ніколя прямує до неї швидкими кроками. Вона спробувала втекти, але він у три стрибки наздогнав її і схопив за зап'ястя. Очі його люто блищали, керпаті губи розплющували по чорнілі від зуби. Він навіть не помітив її опору, а просто потяг майже бігом крутою козячою стежкою, що вела до скелі. До них долинали сміливі жарти та сміх інших галерників. Ніколя тягнув її крізь каміння та колючі кущі, а вітер підняв волосся Анжеліки, немов прапор, немов шовкове, сліпуче покривало. Вона нічого не бачила і задихалася. Зупинися кричала вона. Каторжник продовжував тікати Зупинися я більше не можу. Нарешті він почув, зупинився і озирнувся, ніби прокинувшись. Вони обігнули підніжжя скелі, і тепер перед ними було море. Його темна, майже чорна синь відокремлювалася від світлої синяви неба, у якій перекликалися білі чайки. Свіже запашне повітря охопило їх. Побіжний каторжник раптом відчув цей безмежний простір. «Все це тепер моє, усе це!» Він випустив Анжеліку, підняв руки, щоб на повні груди вдихнути чудове повітря. Розправив плечі, що стали ще ширші за роки роботи з веслами, Вузли залізних м'язів виступали під червоною сорочкою. Анжеліка відскочила у бік і кинулася тікати. Він крикнув «Повернися!» і кинувся за нею. Він нас доганяв її, і вона повернулася до нього обличчям, виставивши вперед кіхті, як розлючена кішка. «Не підходь до мене, не чіпай мене!» Її зіниці так блиснули, що він застиг на місці. «Що з тобою? Ти не хочеш, щоб я тебе поцілував?» Адже стільки часу минуло. Ти не хочеш, щоб я приголубив тебе? Ні. Брови його насупилися. Здавалося, він ніяк не міг зрозуміти, що вона каже. Хоча напружував свою увагу. Він знову спробував схопити її, але вона ухилилася. І він здивовано забурмотів знову. Що з тобою? Невже ти так до мене, Анжеліко? Адже я десять років не мав жінки. Не торкався жодної. Та й не бачив їх. «І ось ти з'явилася, ти опинилася тут. Ти! Я розбив ланцюги, щоб прийти до тебе, щоб забрати тебе в іншого. І що ж, мені не можна до тебе доторкнутися? Ні!» У чорних очах каторжника шаленіла божевілля. Він кинувся на неї і схопив. Але вона так люто дряпалася, що знову випустив, розгублено дивлячись на кровоточиві подряпини на своїх руках. «Та що з тобою? Ти не впізнаєш мене, моя Люба? Усе забула!» «Не пам'ятаєш, як спала біля мене там, на Нельській вежі? Я ж тебе пестив. Я доглядав тебе, коли мені хотілося і тобі хотілося. Це ж не сон. Це було насправді. Скажи, хіба це було не так, що ми з тобою земляки, що я завжди тільки тебе і хотів? І ти хотіла мене, навіть напередодні весілля. Адже це правда, справжня правда. Я завжди любив тільки тебе. І ти нічого не пам'ятаєш. Я Ніколя, твій друг Ніколя» який збирав тобі суницю. Ні-ні, кричала вона, намагаючись втекти. Ніколя давно вже помер, а ти – бандитка Ламбреден, тебе я ненавиджу, а я тебе люблю, заревів він. Вони бігли, продираючись крізь кущі, крізь якісь колючі дерева. Нарешті Анжеліка спіткнулася об пень і впала. Ніколя кинувся на неї. Але вона вже схопилася на ноги і відчайдушно відбивалася, молотячи його кулаками по обличчю. «Я ж люблю тебе!» – повторював він із подивом. «Я завжди тебе любив, ніколи не забував. Стільки років подихав на лаві галери і все думав про тебе. Завжди думав про тебе. І ти мені снилася. Я обіймав тебе уві вісні, а тепер я більше не можу чекати». Він намагався скинути з неї одяг, але з чоловічим костюмом Анжеліки впоратися було нелегко. А вона продовжувала відбиватися із надлюдською силою. Нарешті йому вдалося розірвати комір і оголити її груди. Ну дозволь мені, благав він. Ну зрозумій, я зголоднів, я вмираю, то я хочу тебе, тільки тебе. Серед заростей мирт і ялівцю, під поривами вітру, що налітали, тривала ця відчайдушна, безнадійна боротьба. І раптом каторжника відірвало від неї і відкинуло на кілька кроків убік. З кущів вийшов чоловік у розірваному мундирі. Плечі та груди його були поранені, на розпухлому обличчі засохла кров. Але Анжеліка впізнала молодого лейтенанта Мілерана. Ніколя вже підвівся і теж упізнав його. – А, пане офіцере, отже ви не припали до смаку рибам, коли вас викинули за борт. Як шкода, що не я вас викидав. Тоді б ви вже не з'явилися сюди нам. – Негідник, ти за все даси відповідь, – гукнув юнак. Ніколя кинувся на нього. Вони билися на краю скелі. Раптом Ніколя спіткнувся, захитався і полетів униз. Анжеліка відчайдушно закричала. Почувся глухий удар тіла, яке впало на прибережне каміння. Лейтенант Мілеран витирав під чола. Праведний суд відбувся. «Він помер! – кричала Анжеліка. – Тепер він справді помер. Ах, Ніколя! Ох, тепер ти не повернешся!» «Так, він помер», – повторив офіцер. «Ось уже море забирає його». Оглушений перенесеною боротьбою, він не розумів її криків і болю, що кинула її на коліна на краю скелі. «Не дивіться туди, пані, нема чого. Він справді помер. Вам більше нема чого боятися. Але встаньте, і прошу вас, перестаньте кричати. Не треба, щоб інші бандити вас почули». Він допоміг їй піднятися і, ледве рухаючись, вони стали віддалятися від місця трагедії.